Goizberine, gure gomita goizuntan uh, e, chapata elkarteko mariz kasono itxasua ga, eta itsasuko gereziak baliatzen baitira eta bakardi empresak hautatu ditu, vodka batten egiteko eta arantxa idieder, prezeski uh, mariz kasonorekin uh, mintzatzen zira Zuke uh, randuzu da franziako produktoak nahizituzte la oien produktoak da made in franz e, dienatzen zaizue hori ikustean ere euskal uh, gereziako izlegisa e, est Tatu batuetak begiratzen delarik, nahi bauzu, uh, bu, uh, leherte jetsa da, ez dela itxasu, eman, itxasu emanen uh, haintzinean. Estatu batuetak egiten balin bada, uh, ekoizpen bat, hango uh, e egitipi batetak, uh, bon, uh, pentsatzen dut, ez dugula egizagutzen egitipi hori. Bainan, uh, haien bideuan itxasu da agertzen, horretan ez da daik, eta bon, lokalizatua da nahi bauzu. Gio... Uh, Arra, frantziako euh, Frantzian egin produktu ekin egiten da Ez baita bakarrik geresia vodka hortan bez, euh, Eta egia ez dela Egiten ala produktu Osua nahi hozu ezta hemen as, Ogi, aski egiten Eta euh, etzen aien elburua bon, Hortan argi izan dira ezta penetik bez, euh, pff, bon, Ez ta dien agarri nahi hozu Horre gaitik duzu ez komunikatu? Ez batere baez dugu baitzpada usaaiai komunikatzeko ta da gauza da aspen aurten ba, ez genera abiatua gerezia initzeko hiiteko jas ajuntsa jaukan du Uh, hor hasiaginen, beskabat, hagemanetan sartzen aiekin, egia da bakardik emanduela presioa horten, erjanez, eh, bon, jaz, zeun kilo furnitututzie aurten behar dira bitona, eta, bon, gu pres ginen, baina uh, gure dudak ziren alde batetik uh, aroa nola izaintzen, eta uh, bestaldetik uh, behar ziren ele ekoizleak uh, atseman. E, egia Hara, merkatu behar bat idekitzen delaik, diendea, astapena, mxika bat uzkordaz, eta behala abiatzen, eta gainera gerezi mm, filieja hori, ez dut gara behia dela, baina ez da, oino biziki garatua, behaz e, gauzak ez dira, egeski abiatzen. Baina, e, atxemandu talere, e, bon, diendea mobilizatu dela, eta lortu dugula, e, Eta bon, ora, ez dugu era ezbaitzen era komunikatzeko ora gogoik bait me zen naikari bat Bitona na, beraz, lortu ituzia orten e, maiten? Bai, gehi osio nio beraz, uh, sei ekoizle nartean, hara uh, eta, bon urratz poita, fin, nik mandeza honeztut fornitzen dena transformatzen dut uh, errezimentai egiteko, eta bertze bat zuek ere bai eta jadanik dugun merkatu hori atxikinai dugu bainan, uh, hor izan da, manera bat ere uh, ekoizle berri bat zuen, sar uh, jarrazteko uh, elkartean. Eta, bon, nik uh, begionez ikusten dut hori, ala ere. Eta pentsatzen dut, uh, bon, jentzat ere badera leku bat zenta batzuk ez dute ez dute baitezpada nahi uh, bururaino ereman haien uh, uh, ekoizpena. Ez dute uh, erresimenta egin nahi edo bertze gauza bat. Ara nahi dute bildu eta saldu. Bitona beraz epan uh, dituzu, uh, biskat gehiago ere bakardiri, somat galitzen za daizue, transformatzeko eta bestalde xaltzeko? Bon, eh, ez ditugu di kondu zehatzakiten ezbeitu neok deklarapenik eh, egiten orain arte, ezbeita gerezia, ezbeita eh, ez jormarkaik mementuan bederen Aur aurten abiatzen gira eh, bon, hori buruz ere ez biziki komunikatu ezbeita badakigu bide luze-luzea dela eta eh, zinez eh, hastapen hastapenean gira bainan, laborantzagan barako animatzaile bat ekin, ari gira, uh, abiatu gira, uh, sogmarkaten baten uh, uh, gogoeta baten, uh, gogoeta batean. Uh, uh, eta beraz... Uh, Hemendigoiti, pentsatzen dut, e, bon, saiatuko e, girela, ne zonbat e, biltzen den, zonbat transformatzen den, e, freskoan, e, eta hola. E, beraz, bainan, e, gutxi gora bera, pentsatzen dut, hama, hama bitona inguru girela, mm hara. -hmm. Ez dira denak ere xapata elkartean, batzuk hartzen dira ere ojo, bide baztegetan saltzen sasoin denboran, e batzuek ere ostatu behar saltzen edo ojo, itxasun den okintegi bateri, edi, e bez, guti gora bera hama, hama bitona pentsatzen dut. Mm. Berriziteko uh, bakkardira hor, presioaren aldetik, absultukin haibaitzuten eh, zuen gerezia, presio bat egin dautzea? Bai, hori bera, presio bat. Ez gira uh, uh, kontratuan gira, bezke, uh, ez dakit badugunez bai benik erraiteko eh, susen ze presio den, baina biziki presio hona izan da eta pentsatzen dut e, mm, hogek ere e, deliberazi dituela jendeak, bilzeko. Egia da, e, hori dira ahazoina ere, e, derezia, desagertu balin bada, e, azken amarkada honetan itxasun, e, ara ez bazira pagatua, ez duzula egiten, denboran egiten zen eta aurrak eta de, txeko jende guzia baliatzen zen gerezi bilzeko, eta... Familia bat zuetan egeiten zuten geriziak uh, zuela um, uh, haujak azten nunbait. Baina uh, gero utzi da baztegeat. Jendia askuntza abiatu da eta gerizia utzi da. Gu asigira behiz uh, landatzen. Bon. Edo transformatuz uh, balio gehiagir bat eka hartzen duzu eta balio dubiltzea. Edo behar da atseman freskoan uh, ra, aterabide bat uh, aterabide onbat. Bon, egin. Uh, Uste dut uh, ara, um, bakar direki mintzatu gerela hori ulertu dutela, uh, ukaitekotan behartzela behar den bezala pagatu. Uh. Eta hor Zuzenki beraz fornitzen dutenek dute diruak kuperatzen? Beraz ez uh, xapataren bidez pasatzen dira. Hortan ere uh, baldintza bat izan da hori ere? alde batetik bakarrik etzak, bazakien e, itsasuko itzuria e, innez itzuri eta etxe nizuria innez, ezziela baitezpa daendia haie bilduko. Bez xapatak ditu e, ekoizlak sekatu eta bez xapataren bidez e, egiten da hori. eta pentsatzen dugu... E, ara... E, Uh, onduko urteetan ere, uh, ahemana um, erretxagoa izanen dela, bai bakar bakartirentzat, bai guretzat bakartiren bai, bai ere segurtatzeko presioa ere, eta jendia ez konkurentzian sartzeko badakit gu um, bertze sail batzuetan nola den, nola entripa batzuekin negoziatzea, ez dela beti erretx, eta um, ara, presioa atxikitzeko eta ez merkeago izaiteko onduko urteetan uh, xapaterekin negoziatzea Usteu bideo ona dela. Soma itortetarako bat aussi ordien. Eh uh, ba, hori le uh, gukuesdugu kontratu ik uh, i sempetu batakigu serden uh, eta iztenail direla urte txak, baina haukoan uh, uh, beden uh, pentsatzen dugu ba Son bait ururtez ira honen dira, gero uh, biztan da uh, ehun batez bakartetik gaiten alduela. duela, ez gure merkatuan ez gehiago markan produktu hori eta uzten dugu posible da. Baina hemenuan uh, bon, joan da eta jendea uh, motivatu du be. Uh, ara. aipatu duzu lehen uh, zergatik uh, geziak behar du Somarka bat ebe bacardictique a ya tous n'avait horrek deliberazie, eh, baina um, enfin bezala, hor uh, badugu uh, entre préchavat près des uh, noms irudiuri baliatzekotan zinez eskoalehian erostea ekoizpena. Gertatzenan dena geriziarekin, ez da bate hori egun guziko bizian, ikusten da hemengo den detan, denetan gerizi egeximenta salzen da eskoalehiko irurdiarekin, eta ez da bat ere bat ere hemengo, hemengo geriziarekin egina. Eta guk pentsatzen dugu uh, itxasuko gerizi horiek, mota berizi horiek Alde batetik salbatu behar direla, uh, zentara, bioadienistasun hori ere behar da nunbait salbatu atxiki, eta bestaldetik aktivitate ekonomiko bat egiteko jen guruan uh, behar dugu ere uh, gure um, gure tokiko gerizioriek behar ditugu uh, uh, behiratu. Eta behiratzeko manera bat da soh marka batu kaitea uh, gainera hori da ez o gehienez ikesagutua dena güo portugodugun hori ez gume mentuan baina na uh, saiatuko gira en paris cacheron mil esker mil